Marina, autor, Nichita Stănescu Palma cu scoici, o, sună tu, În adormirea pietrelor și-a ca în înserarea ce ne prefăcu Stâlpi răsuciți sub bolta mării. Deasupra-ne, delfin bătând cu coada Prora lunii verzi, lemnul tristeții desprinzând, Ți se părea că-l prinzi că pierzi și crabi Mâinilor în lături Desfășurau de alge vechi Verzoase fluturate pături Cu somnul tâmplelor perechi. O, sună tu din pălmi Sticlește deasupra cer de ape Străbătut cu fulgerarea Cozilor de pește La dunga soarelui neînceput. Lectura Maia Martin